Det ved jeg mildt ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Thomas Heine Nielsen. lektor i klassisk græsk ved Københavns Universitet, og så er han altså også en af de eksperter, der skriver artikler for Lægst.dk, Danmarks nationalægskøn. Hej Thomas, og velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Thomas, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om oligarki, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er oligarki? ja. ja. Altså nu om vi jo nærmest ordet øh, som et stærkt nedsættende ord. Ikke? Altså hvis ja. vi siger om et eller andet sted, at det er et oligarki, så er der dermed næsten sagt, at det er, det er lidt suspekt. Ikke? Og, og vi taler om de russiske oligarker. Ja. Øh, det, er vel, det er vel der, ordet har fået et renaissance, en renæssance de senere år, at man siger, at den og den og den er en oligark. Altså hvis ellers der menes noget særligt præcist, men så mener vi nok normalt, at det er, er russer som regel som har en masse penge og derfor en masse indflydelse øh, på, på sådan en øh, som Putin og, og, og den slags. Altså, så vi, vi mener altså, at det er rige mænd, der på uforskammet vis bruger deres øh, formue til at få en, øh, en uforholdsmæssigt stor indflydelse på et landsstyring. Altså. Kan det også være kvinder? Bare, altså? Ja, kvinder kan i moderne tid vel godt være oligarker. Jeg synes bare, at jeg har lagt mærke til, at det er brugt om, om mænd, men, men jeg vil ikke sige, at det ikke bliver brugt om kvinder. Det ved jeg faktisk ikke. Så oligarki er altså øh, det her med, når, når flere rige personer går sammen, om at, at, at, at have noget indflydelse i et land? Ja, sådan, sådan bruger vi jo som sagt ordet nu. Øhm, altså, ordet oligarki det bliver... Det, det var den græske udgave af det, ikke? Oligarkia. Øh, vi møder det første gang i 400-tallet før Kristofølge, for vi, vi er jo helt tilbage i, i oldtiden her. Ikke? Øh, præcis øh, hvad man egentlig brugte det om, lige da det blev dannet, ved vi ikke helt, men, men vi har en god fornemmelse af, at det blev formentlig brugt om sådanne statsformer, der ikke var demokratiske. En af de ting, der kendetegner de antikke demokratier, det er, at der er et utal af embedsmænd. Okay. Og de hedder på græsk Arkontes. I olik, og de blev jo lodtrykket blandt de helt almindelige borgere og sådan noget der. Så ofte et af, et af, et af de idealer, demokraterne hylder, det er amatørisme og... Så at man skal helst vide så lidt som muligt om de ting, man laver, fordi så får man ikke for meget indflydelse på det og sådan noget, og så kalder man specialister ind til at hjælpe der. Nogle stater havde andre idealer, og de mente, at, at, at det skulle være, at embedsmændene i en stat, nu skal vi tænke på, at i altid er embedsmændene dem, der udøver magten, ikke? at det, det skulle være de få, der virkelig vidste noget, og som bare kunne noget, og som var veluddannet og velhavende. Og få på græs, det hedder oligøj. Ja. Så oligarkia er nok en nedsættende betegnelse, demokrater har brugt om statsformer, hvor der ikke var ret mange embedsmænd, og kun embedsmænd af sådan en type der de velhavende, de kloge ja. øh, og, og, og, og de få. Så det, det har været, formentlig været en, sådan en, en, en polemisk negativ betegnelse på statsformer, der var anderledes end demokratiet til at begynde med. Så det er, øh, kort sagt, det er altså øh, eliten? Ja. Det er eliten, der bestemmer? Ja, det er, når der er få. Hvordan man så udvælger disse få, det begynder sig at, at ændre sig. I 400 altså i 300-tallet før kristne, vi skal huske, at vi tæller nedad, når vi er på den anden side af Jesu fødsel. Ja. Det kan godt være lidt forvirrende. Så når jeg siger, at i 300-tallet, så, så er vi længere nede i historien. Der begynder filosoferne jo også at bruge det her ord. Og de bruger det, sådan en, en, en filosof som Aristoteles, med oligarkia, mener han, at det er statsformer, hvor de rige formelt har magten. Og som man siger, de rige, de er jo altid få. Ja. Så i, i, i klassisk politisk filosofi, der betyder det sådan en statsform, hvor du skal have en bestemt formue for at få lov at være med i statens styrelse. Det vil altså, give et eksempel. Det ville svare til, at vi har hjemme sagde, det er mig kun dem, der betaler topskræt, der skal have lov til at stemme. Eller sådan noget i den stil. Ikke? Sådan bruger filosofferne ordet i, i, i det 400. Demokraterne bruger det nedsættende om folk de gerne øh, vil kaste smuss Og de kan kalde en enhver, øh, som de ikke er enige med, oligarkikos. Og det, det er ikke særlig positivt. Øh, det er decideret negativt. Ikke? Ja. Nu har jeg jo været inde på det, men øh, jeg vil bare spørge dig, så vi går videre. Hvor er det store vendepunkt ved oligarki, ifølge dig så? Ja, yeah, det må være ved ordets dannelse, tænker jeg, øh, midt i det midt i det er altså midt i 400. Lad os, lad os sige, 450 af dem bliver ordet nok dannet, og det, jo, det jo viser os jo sjovt nok, at, at det her med mange embedsmænd var en af de værdier, at demokraterne virkelig hyldede. Så det, det, det, de slår ned på, når de skal kritisere deres politiske modstandere, det er, at, at de går ind for kompetence og kundskab og sådan nogle ting. Og sådan noget vidste grækerne godt, fører det til, at dem, der besidder det, hvis de får lov at styre staten for længe, så tager de også magten. Ja. Altså, vi kender det jo faktisk godt lidt for os selv. De fleste er også færdigst nok i systemer, hvor administrationen mere eller mindre har overtaget den enlige magt. Og det vidste grækerne godt, at hvis man giver sit embedsværk for meget indflydelse, så tager de også magten. Og demokraternes ideal var det jo, at det var folket, der skulle træffe beslutningerne på folkeforsamlingen. Oligarkernes ideal, ja, det kan man klare. Øh, på et kontor et eller andet sted, øh, hvor der sidder få og diskuterer sammen. Så der kom en forfatningskamp, altså, og, og en, en politisk, øh, øh, politisk friktion og debat der midt i det 5. århundrede, hvor man diskuterer, hvad de bedste øh, måder at, at styre staten på er. Der er står demokratiske idealer over for folk, der hylder andre idealer. Og det er ikke sådan, at, at alle er demokrater i Anting. Der var jo mange, der kritiserede demokratiet, så der var mange bystater, der havde en oligarkisk orienteret forfatningsform. For eksempel sådan en berømt, stor og stærk bystat, som Korinth var i langt det meste af sin tid. Et oligarki. Ja, ja. Hvorfor er det så vigtigt at lære om oligarki? Ja, det er altid vigtigt at lære noget. Som min far sagde til mig, "Men dreng, du skal lære noget. Fordi det, du ved, det er det eneste, de ikke kan tage fra dig. <laughs> um, Så altså det, det er jo vigtigt uh, at lære noget stort set om alt. Man, synes, man kan sige, det er vigtigt at vide noget om det antikke oligarki og en, en masse andre ting. Men det er også vigtigt at vide noget om de her ting. Fordi det hjælper os jo med at sætte de ting, vi, vi snakker om nu omstående og tænke på noget, noget i perspektiv okay? Ja. Også den måde, som du selv siger, det den her forfatningskamp, der egentlig var. Ja. Hvilken hvad, hvad retning skal man ja. egentlig ja. tage bystaterne i? Altså, øh, skal I... vi have eliten til at bestemme os? Ja. Bestemme Hvem har egentlig det moralske, bedst begrundede krav på indflydelse i, i staten? At fordi du har mange penge? Ja. Eller, eller fordi du tilhører folket? Og det er jo spændende, fordi i et land som Danmark, som har så meget, altså stort et velfærdssystem, så, så bliver man jo virkelig skræmt af et ord som oligark. Altså, ja, ja. det her, fordi det værste, vi kunne forestille sig i Danmark, gætter jeg på, i hvert fald for mit vedkommende, det er vel, at det kun var en lille, koncentreret del af eliten, der bare havde mange penge og bestemme i mm. alle årsandler. Og der kan man jo godt beundre regerne lidt øh, med, at de var så, så klare i spyttet med hensyn til, at det faktisk der der, skillelinjen går med, om det er de rige, der skal bestemme, eller om det er alle, der skal bestemme ikke? Øh, Vi kan jo godt have en, lidt, en, lidt en tendens til i vores øh, tid at prøve at skjule lidt, at de fattige egentlig ikke rigtig har nogen indflydelse på noget som helst. Ikke? Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om oligarki? Nok først det her med, at det er et negativt begreb. Ja. Demokrati, set fra vores synsvinkel, er jo helt positivt. Vi bruger også selv oligarkiet øh, negativt, og det gjorde grækerne også. De folk i antikken, der havde idealer, der svinger hen i retning af det, vi kalder olikarki, de kaldte selv noget andet. Ja. Det er noget, demokraterne kalder dem det jeg ikke kan lide. Det er ligesom, når vi siger om en eller anden person nu om stunder, at han er populist. Altså, det er de færreste af de folk, der vedkender sig åbent, at de er populister, ja. eller som selv betragter sig som populister. Og sådan kan det nok også have været med oligangerne. De kaldte det noget andet. De kaldte det sikkert noget smukt. Ikke? Den føderende forfatning, <laughs> eller den traditionelle forfatning. Eller... Så i hvert fald Så det er et negativt bedre. ord, ja. Og til at begynde med, fokusere det nok på den der forskel imellem mange eller få embedsmænd, der skal deltage i statens styrelse, og det er jo baseret på to fuldstændig modsatrettede idealer. Ikke? Skal det være alle og amatørisme, sådan så vi slipper for, at embedsværket tager magten? Eller skal vi lægge magten i hænderne på embedsværket, som besættes af en lille udvalgskar? Ja. Hvad er den anden ting så? Det var den ene ting. Og den anden ting ikke, er jo så, at i, i klassisk tid, der, der bliver filosoferne klare i spøtet, ikke, og de siger, det er de rige, der bestemmer oligarkierne, og da og, og, og, og de rige altid er få, øh, så kan vi godt øh, kalde det Ja. Og det er vel egentlig de to ting. Jeg tror faktisk ikke, du behøver at fremlægge tre ting. De her to ting. To vil være gode. To, to er gode. Nogle gange er det meget godt at være kort. <laughs> jeg ja, men Thomas, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, oligarki er sådan nogle øh, forfatningssystemer, hvor, hvor de rige har en uforholdsmæssig stor del af indflydelsen. Det bliver jo det normale i altiden øh, øh, fra... Sådan fra, fra romernes ankomst til Grækenland og, og, og sådan nogle ting der. Så, så det, det, det har jo været det normale. Det er egentlig demokratiet, der er en anomali. Ikke? Der, er det unormale, ja, der er det unormale. Ja, er det unormale. Tak, Thomas, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leksmark der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på Leks.dk. Der er Danmarks nationalekskon og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.